<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومسل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أمر الله وتزبيتا من أنفسهم كمسل جنة بربوة أسابها وابل فآتت أكلها زعفين فإن لم يسبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أي يود أحدكم أن له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأعصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون مقصد سوره البقره بيان تلورو مسائل أولا مساله اثبات دا سه بیتول چ الله حفظات او صفات کی یو ده نه دا الله غو نت ذات بلشتان او دا الله غو صفات د بلچاشتام دویمه مسله په دښورت کې بیاني کی اثبات د رسالت دا سه بیتول چ الله همیشه د پاره پیغمبران رضیږي د خلکو د خیر او د خلکو د اصلاح د پاره او پاره کې اخری پیغمبر ینه دا سلسله د نبوت او د رسالت په اخری پیغمبر نبی علی السلام باندې ختم او دغه هغه نه باد بل پیغمبر راتل نشتم دریم مسئله په دې ضرورت کې jihad فی سبیل الله بیان او څلورمه مسئله په دې ضرورت کې انفاک فی سبیل الله بیان کی سورث په څلور برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا پاغي کې اوله مسله یعنی اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یو سل یو نه سل شپږه وا پوره ده په دې کې دویمه مسله اثبات در رسالت بیان شو او اغنه اعتراضات چې پر رسالت در پیغمبر علیه سلام بانی واردی دل در اغی جوابون وکڑا سلوره ما برخوا دری ما آیت نمبر یو سلو واویانا دو سو دری پند و سپوری وا پا اغی که دری ما مسلا جهاد فی سبیلی لا بیان شو در جهاد وضاحت وشو مراتب بیان شو منازل بیان شو شبهات رد شو در اغی جوابونه وشو او ورسرا ترغیبات جهاد آیت نمبر دو سوا چلور پندوس نا چلورم برخ شروع شویده پده که چلورم مسئله انفاق فی سبیلی لا بیانیگیم اول که آیت نمبر دو سوا چلور پندوس که ترغیب ورکده انفاق تا چی ایو هاللزین آمنو انفقو من ما رزقناکم اومو منانو خرچ که ده ها غماننا چی مادر کرده تاسو تا من کبل این یایت یومن مخ که دینا او راش چ لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه چې نبا بیعی کی دوستی دوستي د مشرکانو او نبا لندین وي پکې او نبا بیا سفارشونه وي نو دینم خدای الله وی چې مال خرج کوي په دنیا کې ځان لاخرت لا کارو کئ بیا آیت نمبر 255 پنځوس کې د دعوت توحید په دریم ځل بیان کړه او پاګې باندې یو له دلایل بیان کړه چې الله وی ز الٰه یما بل سوک اله نشته په دې من یو لږ و هغه بیان شو آیت نمبر 255 کې الله چې کل توحید واضح شو دلایل په بیان شو نو الله ویلا اکراه فی دین په دین کې زور نشته دې انده مسله د توحید په چا باندې اوس په زور نشي منل کې یو سړی دا دلایل واوري اکل کار کوي د بومني او کاکل کار نه کې نو هغه انکار کوي زت بکې نو بیا د الله بیان کړي یو لاره د غي کګلاره او یو لاره رښت د اصلاح لارم د اصلاح, اصلاح لار هغه خلک دي په اصلاح لار منی هغه خلک دي چې هغه ایمان راوړي په الله باندې د الله په پیغمبرانو باندې د الله په کتابونو باندې د لایلو باندې قانی شي او ژوند د الله د کتاب او د الله د پیغمبر په طریقه باندې تیر کی او سبیل الغي هغه خلک دي د کګلاره ولا هغه خلک دي جره پرت عورت مانی ایمان راوړي یعنی د الله نه بغیر په بل چا ایمان ولري یا د بل چا په تور طریقو باندې تیر کړي په قوانینو باندې د د ژوند په اړه مانی ژوند تیر کړي نو هغه تاغوت دي فیصلی کوي په نورو د دا کتاب او د سنتو نه بغیر په نورو معیاراتو ما باندې نو دا سبیل الغید کګیلارې ولادي د کګیلارې والاو والا دوستان شیطانان دي او شیطانان به د رڼا نړیوباسي په طرف د تیرو او د رښتلارې والو دوست الله دو ده نو الله به د تیرونو نړیوباسي په طرف دراڼا آیت نمبر 255 د رې مثالونه شروع کړه اول مثال آیت نمبر 255 کې و د سبیلل الغي والو چې د کګی لاري والو مثال بیان کړو د دو دوی مثال د دې کده نمرود چې مسله و ده څوک نه واخګوره چې مساله واوري تم نه مخې شه تم نه مخې شه مساله واوري دلایل واوري نو باغې باندې قانیشي او هغه باندې خلاف شروع کی او ضد شروع کی انکار وکي مساله ونمندل کڅنګ چې توحید بیان شو په دې صورت کې آیت الکرسي کې توحید بیان شو او باغې باندې دلایل بیان شو بیا یو سره توحید نه مني بیا شرک کوي او یې چې خپلار نکدین میخه ده نو دا دا مثال ده ده مثال ده ده لکه ده لکه نمرو ده من ده عمل کهو دوه مثال آیت نمر دو سب و نه پانزوز کی بیان شو د اصحاب الرشد والاو ده نی غیلار مثال چې ده نی غیلار والاو مثال, والاو مثال ده سی ده لکه د عزیر علیہ السلام چه عزیر علیہ السلام پر رکیو خیال راغو او چه مڑی با اللہ چنگا جوندی کئی پا کم کیفیت به جوندي کوي نو اللہ چه ده اغت د خپل قدرتونو نه خوخذله چې دغه به جوندي کوم نو چې اعلم ان الله لا کل شیء قدير زپوي شوم چې الله پر قادر ده یعنی قانې شو او سر تسلیم کو نورم او عقیده په خشوه ائته مردوسه 205 205 تم د نېغې لارې چې ابراهيم عليه دا هرنګ خېل راغو په دې کې چې الله وسنګ مړي کوي نو هغه ته الله د قدرت نه خې او نو اغم چې دې په شو په دې باندې چې د الله قدرتونه ډېر لوی دي دا الله طاقت دې لوی دي ارڅه قبول شي بیا آیت نمبر 213 ته ترغیب ورکو انفاق ته مال لګولو ته په مثال سره چې کوم خلک مال لګی دا الله پلار کړي و دو د دوی مثال د دې لپاره د غدانې چاغه ځان 900 دانی, دا دانی جوړیږي نو موږ درنګ الله وي چې یو روپې د الله په لاره کې لګې د دې په یو په 900 اجر الله دیر کی یا بدغه 900 زیات کی دو چند به کی درته نوغه د الله خو خدستانیت ته بغوري ستا عمل له بغوري دغه مطابق تعالی الله اجر دبلې آیت نمبر 212 ته کې آداب بیان کړ لګولو چاغه که څا هم ته د اجر ورکوم د انفاق چاوي خپل مال لګولو کې بد يرد نه وي او چا تکلیف نه ور کوي زباده نه کوي او چا ته تکلیف نه ور کوي آیه نمبر 233 په دې کې پرونی سبق کې مثال د مال د بربادی دو بیان کړو چې لګزکه مخ کې وي چې کوم انفاق زباده نه وي او بد ردی وي نو چې با دیره دی, دی او از باده نوی نو اغوی لبا زه عجر ویر نو از با دیز دی که دو سوا چلورش پیتم مثال بیان کدو چې از باده نا پا وی او با دیره دی پا کیوی نو داغه بچر مثال وی نو داغه مثال بیانی ده بر مثال دو نو اغا مثال ده سی ده چه ستره چه یو تیگه ده صفه ستره تیگه ده خوی هموارا ا او پراتیګم باندې بارانو وشي نو دا باران تیز باران چي دي د غتيګو د ش صفا کي چي یو معمولی غو ذره غردم په پا غتيګ پاتې نشي بلکل صفا ستره شي نو دا رنګ الله وی چې کوم عمل کې زبادنه و بد ردي وی او ریا و نور و تزان خودلو نو ددي اجر ددي عمل په تبا تباشي دسي پاک شې عمل نامینه لکه څنګه چې د غتيګ پاک شي معمولی غونې زره ووندي اجر به متمله و نشي ثواب به متمله و نشي داس د سبا د عملنامه پاکي قیامت پر دې به دنیا کې سوچ کوي چې ما خو عمل کړم ما خو ځان لا عملنامه ډکه کړې ده لیکن تب آداب او اصول خیال نه کړې په هغه طریقې به انفاک نه کړې په کومه طریقې چې قرآن ویډي مونږ تاسو ته نو ابن زده بتول اجر تباشو دې پوینوي ځانته نو بیا الله ویلا یو ډیرون علاشه می ما کسبو دلګونتي اجر باندې بهم دې واغدار اما موږ یو تجربه موتاملا ونی شي نن ریسه بکیا الله ایت نمبر 255 پیتم کې مثال ویاني د صحیح خیرات چې یو څړې صحیح خیرات کوي د الله رضا ده پاره یو څړې صحیح خیرات کوي د الله رضا ده پاره دغه د مثال څنګه ده اواز که خرابی بے میسیجو کئی نو یو سڑی چی مال لگی دا الله رضا دا پارا نو دا مثال دا دا دا تا بتسنگا دا دی عجر ملاوی کی دا غی مثال بیانیم ومثل اللذین او مثال اللہ کسانو یونفقون اموالهم چې خرج کوي مالون خپل ابتغا امردات اللہ دا پار در طول دا رضا دا اللہ و تثبیت من انفسهم او دا پار دا مضبوطیا من انفسهم د خپلو زانونو یا تثبیت یا د صبات نه ده د پاره د مضبوطی یا د خپل ځانونو او یا د ثواب نه ده وتثبیتنا او د پاره د ثواب د پاره د اجر من انفسهم د پاره د خپلو ځانونو درې قسمه حالات بیان کړو کور کې ویډیو کنه آیت نمبر 25 وښیتم کې چې څلور شېنو ته په خیال کوی په مال لګولو کې یو از مکه پاکای یعنی اخلاص په نیت کوي دویم چې خوشي ولګوي د الله په لاره کې دریم چې وقتو پیجنې په خپل وخت ولګوي او څلورم چې زهو پیجنې حقدارو پیجنې او حقدار له دا حق ویر کړي نو د اخلاص تفصيل التقی چې اخلاص بچنګ کوي د اخلاص یعنی د زړه تختا د زړه زمکا پاکولو څه ده دلته تفصيله کو چې د اخلاص مطلب دار چي تی د الله رضا لپاره خرج کئ دا اخلاص دي دا د نیت اصلاح ده ابتغا مرضات الله د لپاره د لټولو د رضا د الله یو دویم اخلاص دا ده چې ته په دین مال خرج کئ چې ما ده الله د دې ثواب راکې د دې اجر راکې ما ته په دنیا کې او په آخرت دا نو دائم صحیح نیت ده او درېم صحیح نیت ده, ده, ده جو سڑے پہ دین اتمال خرچکائی چیزیں مضبوط شما کلک شمد اللہ پہ دین سبات را بات راکی راشی زکا نفس چی رہے دا بخل لے بخل یعنی مال لگاول نکو خیئی مجھے کرتا مال لگے ہونے نفس سر جنگ کے نفس سر یو کسی مقابلہ کے مجھے نفس سره خلاف یو کار کې وہ نفس بدے کمزورے کی گی اور غروحانیت چی پتا کې دے اغام لوگ ملکوتی صفات چې پتا کیدی اغا بستا زیاتی کیبو نو چې نفس کمزور شي او ما ملکوتی صفات چې پتا کیدی دی کوي شي د سې مؤمن نه خرم نو مالګ ول دی د پارم کیږي چې انسان سره چې انسان ځان مضبوط کې پدین ماندي نفس کنټرول کی یو خد نفس د تابع کوولو د پاره روژه ده کنه چې سره روژه نيسي نفس تابي کیږي د او دویم شه مال ول دی چې دې مال لګې نورې طریقې دی خدا دوه مخې له سراغله مخ کې روجه ته رشوه اوس دارغه چې د نفس د کنټرول لپاره دویم شجيره شای مال و لګو د الله په لار کې نفس باندې نغواړي ختي ولګو بار بار بار, بار, بار نفس باندې دباوي تو مثلا الذين ومثلا کسانو ينفقون مالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء امر دات الله د دا پاره د لټولو د رضا الله یو دویم وتثبيتا من انفسهم او د پاره د ثواب من انفسهم دپار د خپل ځانونو چمال الله د اجر راکیه وتثبيتن او د پار د سبات د پار د مضبوطیه من انفسهم د پار د خپل ځانونو نو د دې مثال الله و د سیده کما سري جنتنه په شان داغه باغ ده بیربوتنه چې په اوچت زیبان دی یني په اوچت مقام باندې وی په غونډه باندې په یا په هر کې خو په اوچت زیباندی براءة وتنا چې په اوچات ډیرای باندې وی اسابه نو د باغ ته وابلون تیز باران و وابل تیز باران د غټو چاڅکو ول باران ته وابل کی یعنی تیز باران مونږ پختو کې وابلون تیز باران فات ات او کلها دا باغ او خوراک خپل زیعفين دو چند ډبل یې یو باغ د یو پوهچت مقام مانی دی پوهچت ځای مانی دی نو دا غي باغ فائده ده د اوچت ځای مانی د باغ ډیر فائدې دی یو فائدې په کې ده دا چل ته باران ډیر کیږي په خارونو کې ډیر باران نه کیږي خو کنده غرونو علاقو کې چلته غريزمنتي کوي الته باران ډیر کیږي نو چېوبه وو ته ډیر ملاويږي داغه باغ خوې خپل فصل ډیر ور کوي یو دویم دا چ په اوچات ځي باندې او په پاتکیږي نه چې کوم ضروري او بوي فصل د پاره نو اغاز مکه جذب کی ځان لا جذب کی ځان او چې کومي بقایا او بوي غیر ضروري نو هغه او بوي کی لاندې د ویانو په شکل کې او د نیرونو په شکل کې هغه او بوي کی لاندې لاړي شي زکه دا ونه چې دا کپدي کې دا او بو د دې پڅنګ کې مجړ رکه پاتشي پاتشي د هغې منمر وولېږي چېمر پهې وولېږي نو هغه اوبه چې ګرممی شوو دغه جړه خرابوي د بوټو جر خراببه کې نو بیا د هغې بوټي دا هم ص نو وي فصلې میوه خواګم نهوي او ډیر فصل هم نه ویر کوي کم فصل فصل ورکي نو د ج زي دغه فدي دي علم نباتات باتات والا دغه ذرات والله چې کو اعلم دی دو دو دو په می کې په یو مسله کې دوی چې آیا دا فصل چ دی دا بو چې دی دا خوراک د پاړو په ذریبانې حاصل او که د جرړو په ذریبانې حاصلی دا یو دی پهیل ب باتات کې په ذرات تو کې چې د بټ د پا په ذریبانې خوراک حاصل او که د جرړو په ذریبانې خوراک حاصل ئ او د دی جواب داې چې دواړه اومان دی بعضې پ دوسېدي چ هغه د د پړو په واسطندې خوراک حاصل ئ د هوا کې ګیسسونه وي لکنروژ ګیس شو نور ګسونه شو نو هغه ګسونه د د بوتله ضرور نو دا پاړې چې دی دغه ګیسونه جذب ځان کې هوا ته وب متمیلاوږي باران چې و شي په په د پاړو باې وب وېږي وب متمیلا شي ګیسسونه متمیلا شي مه متمیلا شي د ضررو شوونه دي نو هغه د دغه ذری باندېغا بوته چې د خپل فصلښیر کوي او دوه بعضې ب داس چې هغه د جړو په ذریبانې خوراک خې لکه ګوره د کجري وونه د هغ سر وایه نو لاندې ببیخ ختم شي خپله چې سر دی وایلو د دی سابتېږي چې د کجوي وونه هغه د بخه نه ده هغه د پااس نه ده او بعضېونې داس چې هغه بخی ووایه سره خپله ختم شي پاار ې خپله ختم شي نو بعضې د پاړو په زریبانې خوراک خاصاصل او بعضې د جړو په ذریې خوراک حاصل نو په جیک زیما دی د اغه بوتي چې دا جړو پزری باندې خوراک حاصلې اغه ټم فائدې فائدې دای چې ضروري وبوت ملاوشي او غیر ضروري وب او به ګیلاړی ختم شي الته ډند پاتې نشي اغه جړه نه خرابې رزق اغه ونخې لمرم په لګي یختل وخت باندې او کیسونه مې سونه, سونه چې ورته پکاريږي اغه ورته ملاوېږي نو اغه خوراک خوې کوې خپل فصل خوې کوي او کوم بوتي چې د پانه پر ځای یا باندې خوراک حاصلې نو آلته پانه تم چې ده او به ملایويږي کوم ضروري وب یغه پانه جذب کی او سونه جذب کی ځان کې او المرمه وتبلوشی او چې کوم فالتو وب یغه پانه باندې غوسم نه یې ساریږي خلاندې وب یيږي په دې وجوانی هغهونه خپل خوراک خویر کوي دبل ویر کوي نو علاد تلوي کما سلی جنتهن پشان دا باغ ده بیربته چې په اوچت ځای باندې ده دا باغ اصابها نو رسیگی دی باغ تا وابلون تیز باران فآتت نو ورقی دا باغ اکلوها خوراق پل زیعفای ندبل زکالتا او بمتخمیل آوی گی گیسون متخمیل آوی گی نو پا دیو جمعنی آغا دبل خوراک ورکی فعلم یوسیبها پس کچرون رسیگی دی باغ تا وابلون تیز باران نو فطول نو فطول که داغا فیچره دا پا حضف بانی داخره دا ی په مضاف د حضف معنی ده سمت لبا فا یک فی هی طول ده سیمانه ده ده فی پو مینس که او کلام ده فا یک فی هی نو کافی دی باختا طول پرخه طول ویلی کی گی پرخه ته طولون پرخه که <coughs> دوچت زی یو فایده دام ده که چیرت باغله باغلا باران ملاو نشی تیز بارانه نو اغا پرخه شپیده شپې وریگی اغا پرخه متکافی ده زګا غ پرخه کیمو ضروری و ب جړل ملاوي شي روزانه او پانی ته ملاويږي او تازه يغه نو انې کېن په لاندې منټک کې الته غ پرخه نكيږي په اسانه باندې چې غريز منټک نه وي اوس په خار کې پرخه چرته کیږي ډېر یخني کې به چرته کیږي نو په غريز علاقو کې دا غ فایده وي دا باغ نو ګویا کې دا عمل نامه یو باغ دي مثال د سره گویا که د عمل نامه یو باغ ده تبددي عمل نامي خیال ساتي دا بنه کي چې خو عمل کومه نو خیال منه کوم ورته نه د عمل نامه ختمي دي شيخه حديث کې راضي پیغمبر اسلام فرمایي وې کله کله انسان د عمل نامه ډکيږي د عمل کوي لګيایي نو عمل نامه کې اجرونه زيادې دي لکن د ور سره ور سره دسي و کوي دسېی گونااکې مبتلله چې د پوی نو زن له چې زه خو دس یو غونې مبتلایم چې هغه غونه د ووج نه د عمل نامه ریجل کې خمیږي په چې دی کله مر شي او بیا د کله مر شي دته بیا اندازه کېږي چې زما نام خو ختممه ما زه خو بهسې ی عمل کې مبتلاه داس یو غنا چې زما ټول عملې ختم کړي ریجې دي او دغه باخ چ د عمل ناممه چېله د داسې وګړه لکه یو باغ د باغ به خیال ساتې که نه به غیر ضروی بوتي بهتنې لر کې زه لريلا هغه به لري کې دا رنګي ا فصل خیال بساتي د بوټو خیال بساته په خپل وخت باندې به کټکه په خپل وخت باندې به با هرڅه چې کوم کارونه یې غوړتکه نو هغه بار بخي او به او, آو چې کوم دی نو چې په jigځه باندې وي نو ډیر دا غلا ضرورت مې نشته تکلیف له چې ته دا په نه مړې وکي ځکه به باران کېږي پر خبرې کې پړم خپاسانه باندې کېږي نو د دې عملنامې په خیال د سینه چې تداسي عمل کې مبتلای چې ته ته وې چې ولز ډیر نیک سره ما ډیر عمل کوما لیکن ست عمل وختنيږي او په ورو باندې نو دلته یو مثال ذکر کړو چې دغه عمل نامه د باغ ته چې نقصان رسېږي د عمل نامې ته چې نقصان رسېږي هغه یو نیتم دی غلط هم دی چې په غلط نیت باندې مال خرج کې د الله راځنه لپاره خرچ نکي بلکو مقصد د پاره خرچ کئ چې خلک ماده سخی وي یا د پاره خرچ کئ چې کوم دونه وی ګټه چې زه خرچ کوم او چې ما منيم خلک به اول لګي ماته هم ګټه دې ورسیږي اکثره خلکو په دې وجوانی مال خرچ یوي اکثره خلکو ویلک خرچ کئ چې ډیر د تراشی یلک تم اسراف کا تعالی وي غي بدل کې بډیر راشی دغه یو طریقې د ګنکفې نو کباندی نتونه مانی مال خرج کین او عملنامه دی تباده غر کړه یا ته په خنیت مانی مال خرج کئ لیکن پای کیس بادله نه د چیو مقام راغو چل د تا خپل عمل وز بدلو چو ولا مخودې خیرات کړو نو ځان له عملنامه خر باغ دې ځان خراب کړو یا دې بدې ردی وی فکر لا نو ځان له باغ خراب کړو یا دې بلکم کوم څه غلطی عملو کړو چاغینا الله مړه کړې نو دغه باغ خراب کړو ودل تعالی د صحیح خیرات د مثال بیان کو خبيو ګورئ که مثل جنت پشاند آغا باغ د مثال پشان آغا باغ ده به رب وطن چپوچت زیباندیوی وي ها نو رسیگی دی باغ ته وابلون تیز باران فا آتت اکلو ها نو ورکی دا باغ خوراک خپل زیع فین دوچند دبل فا علم یوسیب ها پس کچرون رسیگی باغ تا وابلون تیز باران نو فتولون نو کافی ده و تا پرخا اغا دا دا باغ د پر کافی ده نو دا مثال مثال د مال خرچ کولو چې تا ته په خنیت باندې مال خرج کې نو کته ډیر خرج نکې لغم خرچ کې نو غه عمل هم ستا د پر کافی ده چې ستا د عمل ستا د اعمال او غ باغ او تا ته الله د غ اجر او ثواب ډیر کې او کته ډیر خرج کړي ډیر مال لیکن پوچت ځمانې نو یی اخلاص پکې نو په سې نید خرج نو نو کتا ډیر مال خرچ کړو غټ باغ دی لري غټه عمل نه مدي دا خو لیکن هغه ا فکر لري نو هغه ار عمل به ته له ګټه دی رکی والله بما تعملون بصير او الله پا غسمانه تاسو کوي لدون کړي په دې مثال منو پوه شو کنه دا دا دا نقصان یې مزه کې دا چینجه درکې ده دوم زده د تعال زده یو مچ سمشا بدرغه انسان يرشه خلقونه خطاش اوس دوم مثال اوسن په یوګم اچو دوم مثال د غلط خیرات یو مثال خو د غلط خیرات بیان شو پرونی سبق کې چې د مثال د غلط خیرات مثال د سیده چې او پاکه تیګه همواره په معنی گردونه دي دا گردونه مراد امغه و اجرونه و او د غتیګه مراد عملنامه و او دا باران نه مراد چې هغه به ردی وی ریاوه ازباد نه وی نو که به ردی دی وی فکیرته ریا دی وکړه نو تا خپل عملامه من 32 باران وکړو چې 32 باران دی په کو هغه اجر دې ځان لپاره کړو تر کومه نه بالکل پاک کړه هغه اجر دې ټول ختم شو دا دا غلط خیرات یو مثال پرونی سبق کې وو اوس نن سبق کدا یو بل مثال بیانې دوه مثال بیانې د غلط خیرات چې د غت خیرات دو میثال دسې د چې او سړی دی هغه پول مر مزدووری وکې وکې وک کې ځ مه کووالي او غې مع و باغ وککري دسی باغې چې هر کسمهې و ووررکې او هغه باغ هم باغ خکل باغې خ وور کوي او بچی مواړي او بډه شوی نور د مزورري نه چې بیا مدري وکې د په خواغونتی د دی پهې تموي ض به دا باغ چې دی بس دینه به کوم آمدن چې راځي ما ته مغه به خورمه به سمدی منه به خپل بچی کوم به چې په پالمه یو دمو یو را سلی راشه په غسیلې کې ووري الود د باغ چې وور والی او ټول باغ وسوځيږي ختم شي نو دی بیا نه بیا مزدوری کولې شي چې بیا مزدوری وکي او ځانه دوباره یو سرمایه جوړه کي یا بچول رزق راوډی کورلا او نه بچی دم رښتا چې دله مزدوری وکي او د اوساتی یا خپل ځان اوساتی نو ده ده حالت کې تبايه په حالت کې وایي کنه تبا بشو ده غریب نو دا رنګ الله د غلط خیرات مثال ده چې یو سړی هغه ټول عمر خیراتونه کوي نیک اعمال کوي خیرات یو نیک عمل ده دلته مراد ټول نیک اعمال دي خان نو یو سړی دا ټول عمر نیک اعمال کوي په دې خیال ماندی چې مال بالا دي اجر راکې قیامت پر قیامت پر ځ باندې او جنت باندې لاټ شمه نو دې په دې سوچ باندې لوده عمل کوي کوي کوي کوي لیکن د د اغه د اعمال او ک د آداب لحاظونه کړو د اصول لحاظونه کړو نیت غلط شو یا نور آداب خیالونه کړو نو اغه د غلطو اعمال د غلطو حرکتو د وجنا نو د د اعمال ختمي کی تباقي لوده پرته مې چې مالا بدا ګټ راکی یو دم غلط حرکتو کی غلط یو خبرت نوشي یا غلط نيت کې غلط شيرا شي غټول اعمال چې ټولو مرکړيو غټول बर्बाद شي ختم شي نو د دې د مې په تمي او ختم شي بربادي چې کله قیامت پر راځي کې شو د د بته حالت ني بیا دنیا د دې شي چې بیا عمل او ځان له برته عمل لامه ما جوړکي او نه چي له اوسه بلکه خبره انشاء الله د معاف کی ودله چانس وېد کی نو د تبهارې बर्बाद دی الله وی نو په دې وجه باندې دنیا د سوچ د لپاره ميدر کړي فکر د لپاره ميدر کړي په دنیا کې سوچ او فکر وکا او هغه خندونه ځان لرلې کټي هغه استاد د عامره د बर्बादي دوه سبب ګرځي آیا ود او احد کوما د دو دوه مثال د وس اسانا آیا ود او احد آیا خو خو آیا خو خېستاسونه یو قسم ان تكون له چی شید د لپاره جنت يو باغ من نخيل د کجورو او او د انګورو تجریمن تحت الانهار چبهیګی د لاندې داغنه ولی یی دس سیو باغ د چای ک خپل ولدا باغ باغ کې د لرینه او تبد راتړلو ضرورت نشته خپل ولله پکې بیګی خاصانه باندې او بوتملویګی او خو د کجورو او د انګورو باغ دې لهو فیها د سړیته پدې با لهو د باغ کې من كل ثمرات ده هر قسم میوی ده هر قسم میوه نوی ی دثرا سره میوی او کجوری نی انګوره کجوری نور هر قسم میوی مور سره ای خو له او دنه دنه د باغ دتا د باغ نه آمدن ملاوی کی خوراق کید بچی پالی زان پالی واصابه الکبر او رسیدلې وی د سړیتا کیبرو بوډا والے د زوري به مزدوری کولونه ولاهو ذریه او د دې سړی اولاد وی زعفا او مشمان کمزوري نو فاحسبها نور اسی کی دی باخته تیز اسی لې یتی سلې یاته بعد فی حچ پار اسی لې کې نارن وروی فاحترقت نقص وزید دی باغ لره هغه ور را شو ټول باغ وسوزي نو دا سړی به د توانی شو که په ګټه کې شو توانی شو کنه غټ توانی وکړو د ستا باندې وکولې در په در شو بيخي د یو خوې چې تاوانو کینو بیا مزا ځواني مزدوري ځان لوکي برته ځان پخ په ودرې اکه قرضونه خلاص کی هرڅ خلاص کی لیکن بوډا سره وزن څه په پخ په ودرې هغه بالکل غرق شو تباشو बर्बाद شو سوال لکې ناستو خیر لکې ناستو کې دیشي د زړه ټ ټ کو منراشي مرشي یا کومبل هغه ور سره وشی فلج مل شي نوورم په پسې ځي پشي تو بيخي در پدرس بيخي خواروزر شي نو دغه رنگ الله وي ستا مثال د انسان کته د خپل عملنامي خیال و نه ساتي او وسم دغه سلګور عملنامه څنګه تباکي ډیر چوینو ديده لپاره تو خو عمل کوي خو نیک سره خبره ازګارې لیکن په نیت کې لیکينا نه هر چا سره په خبره مانی کينا په خبره مانی کينا درګه کينا باندې سبب وګرځي چې تا به نیک عمل ختمي یا ته خسرې کینم نه کې تاکي غیبت نور خساره خو غیبتونه کې د خلکو په غیبت باندې سبب ګورځیستان یو عمل په سيله او کې ختم وکي یا حسد ده یا نور ګناونه دي د واړه واړه ګناونه دي د واړه ګناونه ګر کم مګنه چې دا ولا واړه ګناونه دي خیر ده حدیث کرازي پیغمبر اسلام فرمایي وې د صغیره ګناونه مثال دسی دي لکه یو سړی چې په ځنګل کې واړه واړه خلک راځم کوي واړه واړډ نه نو هغه کوي نو واړه واړډ کی کنه نو هغه چې راځم کوي هغه ډېرې ته جوړ کی د س نو سړی خ دا شي چېره د خلکوونه به جوړ شي ویر نه جوړيږي چېته خلکې خډیر راجمه او یو غټې خوون چاته نه جوړه کې غ به هغ ونه غټ ور ب دی شي نودغرنې پیغمبر اسلام ووي چې تاله به واړه خلک ښکاري سغیره عمل به تخکاري لېغه به دومره ډیر شي غ ډیرره به د نه جوړ چې ما غونې ور د ووربلکو ټولو اوسزیږي نوداغرن اللهستا به تا ته به واړونهونه خو وړکو نهونه کومه خیر دی نن خو غډګونونه ګونهکاري واړهګونونه خو بچ خو څخ کاره شي نو دی پهدي خیالي چې دا ماته باجر میلاوي کې ساب <ساعدت> <ساعدت> میلاو کي زه خو ن سړه یم ما بهله بخي لیکن دې نور ګونهونو وي واړه واړه او غټ خو چ یا خو اصلطببع ده نو چې واړه ونونه ووي د دا ټول عمل ختموي او چې کله بیا د دوباره راژونده شي برتهلاړ شي یا دوباره را جوونې شي د بهده د بیا بی پتهول ل کې چې ما دا خوور تهبا شوي دي خو غ کې به تبامه ه ونه دي پاتې هرر تبا شوي دي نو کاذا لکه د غرنګې یو ب الله هو بیاې الله لکوم ستاسو دپاره آات خپل لاونه الله دا تونونه بایدک دی د پااره چې د الله کوم ته تف کونه چې تازه سوچو کوې فکر و کوي چېمون خبرپل عمل سره کوم وکوو حاکده سره کوم کو عمل سره کومکوقرآاک د د ته پا عمل ن پا عمل کې د نیت کې کوم خرابې قران دسي مثالونه تعالی بیانې دسي آیاتونه تعالی بیانې چې عمل هغه د هغه نیت د پاک شي یا کوم بل نقصان پکې وي زبانی یا لاسی نقصان چا ته یا زبانی نقصان چاہتا بیرکے. تو قرآن دسی چا ته ور کوي ته یو مثال تعالی بیان کې دسي آیاتونه تعالی بیان کې چې نقصان نه دي بچ کی خلاص دي کی او شرط په کدار چې عمل او کې سوچو کې کنا چر اوس په مرغه عمل کوو د خو نقصان نه ته شو دکه زه کومه مشهزان سره کوم لګیایم او فایده م نشته نه نو چلې وکما چل درغ صحیح عمل وکما نو سره سوچو چې خپل ګټه تاوان لږه عمل پری دي ته او باسي نو زه کوم وخت چې ګناونه وکړی نو کې دې شاله هغه الله ته ثواب کی بدل کی الله په دربار کې خوش کمې نشته نه چې ته په دینیت معنی عمل درست کې خپل چر د دې څخه فایده نشته ګټ انشته الله ناراض د عمل بار بار کوما ته وو باسي ځان اصلاح کې کله چې هغه تیر غوونه الله ته په ثواب بدل کړي الله ته خو سخته نه ده او نور غو نور ثواب چې هغه باندې عملامه کېدل کېږي نو په دې وجه باندې قران موږ تاسو دغه مثالونه بیانوي چې موږ تاسو سوتوکو یزمو غټه فسکه دا او نقصان فسکه دا دو مثالونه درې مثالونه دلته بیان شو شتول شپک مثالونه شو دری مثالونه د کګي او د نېغې لارې لپاره بیان شو چې د کګي لارو مثال د سې نمرود غو چې مسله به ته بیانېږي دې به هم نه منی زید به چې نه مړه زه یا او ری خو عمل ورومای نه کوي او د نیغه لارې والو مثال د زله کډ اوزر علی السلام او د ابراهیم علی السلام چې دلایل د الله وګوري یای ووري نو کانې شي مطمئین شي او عمل شروع کړي او دومره مثالونه د د مال خرچ کولو لپاره بیان شو یو مثال د مال د بربادی دو د غتیګي چې باران پیوشي بالکل پاک شي او یو مثال د باغ پوچت ځباندې چې هغه چته ځمانی باغ چوي لاغه په فائدو فائدو کوي کباران په وشم फायदा کړي او پیونشم फायदा کړي او یو مثال در مثال د هغه بوډا سړی چې ټول عمره مزدوري کړي او د باغ تا ور ورسېږي او باغ ټول ختم شي نو دا هغه نه لاي تا و ټول عمره اعمال کړي نیکه لیکن دسیو بل عمل کې مبتلا وي چې هغهستا نو ټول عمل نامې ته و ورولګي او تبو बर्बाद بشي ومثل الذين او مثالا كسان ينفقون مالهم خرجكم مالونه خپل ابتغاء امر ذات الله د پاره د لټور د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوطیاد خپل ځانونو یې د نیتو چې په دې باندې مضبوط شمه نفس می کنټرولي وتثبيتا من انفسهم او د پاره د ثواب من انفسهم د پاره خپل ځانونو چلاما لسواب را کی نو مثالی که مثلی جنتین د آغا باغ ده بیرب وطن چی پوچت زیباندیوی اصابها نو رسیگی دی باغ تا وابلون تیز بارانا نو رسیگی دی باغ تا نو وابلون تیز بارانا فا آتت اکلها نو ورقی دا باغ خوراق پل زیعفاین دبل دوچند فا ایلم یوسیبها پس کچری ون رسیگی دی باغ تا وابلون تیز بارانا نو ف په دا, دا, دا او چته کې بخښري دا په غټه د بیخي په غټه کې لري په هر حالت کې نو مدارګستان نیت چخوي نو کتا لګ خرچ کړي کې او کډیر د خرچ په غټه کې په هر حالت کې په غټه کې ولیا ته نیت د خو کنه د پا کو ثواب د لپاره د خرچ کړي او یاد د لپاره خرچ د الله خرچ کلک د خرچ په غټه کې او کډیر د خرچ په غټه کې نو والله بما تعملوا او الله به دا غیر ډبل ډبل ډبل اجره ندير کوي یو پا یو پا سوارل یو پا اتوی یو پا شپک در سوا او دا اللہ پا دربار که کمیه نشتا کرده په پا لکونو دا دبلی کې ستان لبا گوری و اللہ و بما تعملون بسیر او الله په غط سبانه تاسو کوي دون که ده داسوچ مکوه چه والا اللہ خو ما نویدی یا الله مانا بی خبره ده آیا او دویم مثال آیا ودو احدو کم آیا خوخی یو کس تاسو عند خبر تكون تكون له تشيش داغه د پاره جنتو نیو باغه من خیرند کجورو و عنابنو د انګورو تجریمن تحت الانهار چبېګې د لاندې دونو د اغینه والی لهو فيها دیسریته فيها په دې باغ کې من کل سمرات د هر قسم می د میو نو یعنی هر قسم می وی وتا پرې باغ کې وی کری وی او ته ملا ویګي واسبه او او رسیدل یوی د سړی ته برو و بډاواله ولا هو د سړی ذریه اولاد وی ضعفاء او ماشومان فاصابه نور رسیدي باغ ته ای سارونه تیزه سیلې فی چ پاږی کې نارون وور وی فاترقت نو سو زیدي د باغ لرا نو لوی تم سوچوکا کذالک د غرنګ یو بین الله عمل کین په صحیح طریقه کنا کذالک د غرانګي یو بین الله بیان ی الله لکم استاسو د پار آیاتی آیاتون خپل لعلکم خامخچ تاسو تدفکرون سوچوکي چیرې که زه په خپله طریقه من عمل کوم دیکې زم ما ګټه او که د قران په طریقه عمل کوم په دې کې زم ما ګټه نو سوچوکي <تسوش> په دې کې